Esłami wa imani Allah al kaun wa zamanu bi eslami wa imani qada al kaun wa zamanu Far Allah dzal shan mu koi niesie skupi dino mo jest to uczimy Allah al aytab tezy travel of i pouczamy nam jego poruke i pouke poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Otvaramo ciklus predavanja na temu Kuranski mu'diz. Zašto sam baš izabrao ovu temu mu'diz? Ovde ćemo vratiti mu'diz Allahu poslanika sallallahu Na samom početku objasnićemo šta znači riječ mu'diz. Dolazi od trokonsonantnog arapskog glagola ajze, što znači učiniti nemogućnim. A to znači da taj Kur'anski fenomen ili fenomen kojeg je izrekao Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam je učinio čitav ljudski i džinski rod nemoćni da donesu slično tome. To jeste da dođu istim ili sa sličnim. Znači poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje neku govori o nekoj stvari koja će se desiti stotine godina poslije njegove smrti. A zahavi to ne mogu, ne mogu predstaviti sebi da, da će to tako biti. I mi sada koji živimo u današnjem vremenu potvrđujemo istintost tih riječi. Potvrđujemo da je poslanik sallahu aleyhi ve sallam bio uistinu poslanik od Allah na žadu jer nije nikako mogao znati te stvari Niko prije 14. stoljeća nije mogao znati te Niko osim da nije bio poslanik i da nije bio obavješten od Ablaha Željšana. Znači, niko nije mogao znati te stvari. Pa ćemo se ovim predavanjima družiti i vidjeti šta je to Kur'an rekao prije 14. stoljeća, a nauka je danas potvrdila. I onda sam tiče mi smo otkrili to i to. A mi, kao, pa u a mi kažu pa naomitog Anovic stoi kod nas. Pa kažu otkrij smotoj to, a mi kažemo pa naš poslanik sallallahu alajhi ve nas je obavijestio o tim stvarima ješ pri. Da se vratimo u period pri poslanstva. U period zahirijet. Taj znači, period prije islama on se naziva period zahirijet, period neznanja. Perijod kojem su bile raširene mnoge priče, drivni naroda, mitovi, praznovirje, nije bilo vjere, ljudi su vjerovali u razne stvari, u kaminu. Čovjek bi sebi kupio Boga od gurniji i na kraju dana kad bi izgladnio po evu, kupi sebi jutru Boga, napijati sebi, kupi sebi Boga od gurniji ili od ljeba. I na kraju dana kad izgladni poedi tog istog Boga kojeg je obožavao tokom dana. Zamislite evo, da se vratimo, da, da da smo mi u tom, u tom periodu, periodu džamije gdje se ljudi klanjaju kipovima, gdje se ljudi khajaju u khamenu. Ono nešto i ne mogu ni nauditi niti im može kako koris dopriniti. Ide su djecu žensku ubijali novorođenčad Po samom rođenju pa nisu bila griješna osim samo zato što su ženska djeca Zamislite tako okrutno okruženje gdje je vladao Džeher, potpuno neznanje i tmina. A malo je snažno šaljiva poslanika Muhameda sallallahu Uputi ljude koji dođu sa svjetilkom dođice sa uputom i koji će od tog dana promijeriti to promijeniti tita svjet do sudnjeg dana Od tog, trenuta, od tog trenutka od dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sa uputom promijenice se tita svjet Do sudnjega dana. Ovaj poslanik nije bio običan čovjek. On je bio poslanik i vjerovjesnik pod pomognut od Allaha dž. Od gospodara svih svjetova. Gospodara nebesa i zemlje. Gospodara koji je želio i je zadovoljan da svijetu, da ovom dunjaluku i ljudima bude jedino ispravna vjera islam. I da se Islam proširi čitajim svijetom. Stoga je bilo potrebno da tog poslanika koji je poslan čitavom čovječanstvu vidite, prijašnji poslanici su poslani jednom narodu Musa salam, je bio poslan kome? Židovi. Također isa alaihissalam. Hud. Femud. Ja. Imali su poslanike. Femud je imao saliha. Narod Ad je imao Huda. Znači poslanici koji su spomenuti u Kuranu. Međutim, Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Allah rešanu ga šalje kao posljednjeg poslanika. Pečat svim poslanicima. Da bude uputa uputa čitavom čovječanstvu. Zato je taj trenutak dolaska objave pute Muhamedu promijenio čitavo čovječanstvo do sudnjeg dana. Zato su bile potrebne ove mudžize i svi prijašnji poslanici su imali mudžize. Al te mudžize su bile ili bile su određeni periode kada su bila potrebna, potreba za njima, recimo Musa alaihissalam kada dolazi na Majdan sa sihir bazima, to vam je poznato, ta kazivanja Musao i čarobnjacima da bi izbavio Izraeća iz Egipta, a vladšanom mu daje da njegov štab postaje ogromna zmija koja će pojesti ostale zmije. Znači, ta je trenutačna muđiza koja pokazuje istinitost poslanstva Musa i oni u Sinribazi padaju na seždu i kažu Āmen radi Rabbi Haruna i Musa i u gospodara Haruna i Musa Znači, to su bile trenutačne muđize koje je Allah zašao poslanicima da bi u tom trenutku dokazao istinitost poslanika da je on uistinu poslaniji od Allah zašao Međutim, Mohamed Sellem. Je dobijao i trenutaćemo Dizem a dobio je mu Gizu ko je trainato sudnji dan. Tamo bi se zove Kur'an. I dan danas, dan danas uvijek iznalazimo nove stvari, nove fenomene koji se nalaze u Kur'anu a koje nauka potvrđuje. I to je neiscrpno blago. Kur'an je neiscrpno blago. Samo ga treba izučavati. treba tražiti tu Allahovu mudrost. I pogledajte. Prva vidi da Mudiza, koji je Al-Badi'u Shanuhu, podpomogao Poslanika sallallahu alayhi wa u takvom društvu. Naci u društvu mnogobožaca Dabilijete. Pogledajte, danas kada god dođete sa nekom novom stvari, stvar, stvar Želite nešto da promijenite, ljudi pogrešno rade, otišli su u zavudu i vi želite da to promijenite, znate da je to zavudan, da je to krili put. Automatiski ste dobili neprijatelje. Zapamte to. Znači, odma automatski dobijate neprijatelje. Vi ilo koliko želite da nešto promijenite, automatski dobija neprijatelje. Tako i poslanik s.a.v. <laughs> Morao biti podpomognut mu na džizama kako bi promijenuo ubjeđenje mušljike, njihovo krivo ubjeđenje. On je bio u vrlo, vrlo teškoj situaciji. Kako mnogo bor se ubijediti da ono što oni radi, što čini da je to na E Evo danas, kako čovjeka ubijediti da ono što on radi da je na isprani? To je vrlo teško. Da nekoga uvjedimo da onaj nego postupak što on radi i mi znamo da je to neispravno, da to nije u u skladu sa, sa propisima islama, kako ga uvjediti da taj postupak nije ispravan? To je vrlo teško. je bilo Zato je bio poslanih sallallahu alejhi ve sellem pred velikim izazovom. I prvi vidljivi, prvi vidljivi dokaz, prva vidljiva minhiza jeste Cijepanje ili raspolovljenje mjeseca. Subhanallah. Mjesec se raspolovio. Oni gledaju mjesec i vide dvije polovine mjesec Nije sastavljen loptas. Nego dvije polovine rasciklju. I ovi sad NASA kad su gore bili, evo ispričat vam jedan slučaj kako je čovjek prihvatio Islam. Jedan Amerikanac koji je istraživao vjere, kaže... Znao sam da nešto postoji, pa sam htio da vidim, da vidim koja vjera je vjera iz stana. Pa je uzio prvo budizam, rekao ovo je Zabod. Čitajući njihov vjeru, uvjeruju se da je ovo Zabod. Pa je uzio Bibliju, čim je pročitao trojstvo, kaže ovo je neprihvatilo, ovo je nemoguće da je jedan budu trojica i to je odbacio. Također te vrat je uzio vidio je mnoge kontradiktornosti rekao i je ovo jeo ezab je kada je uzeo kuran otvorio je jednu sura prvi ayet koji je pročitao iqtarabatis sa'atu ban shaqal qamar približio se smak svijeta približio se smak svijeta i mjesec se raspolovio prvi ayet čovjek je otvorio kuran i rekao je ovo je lahko. Kako će se kada njeseca spojiti i e fino televiziju upali, prebacuje kanale, kad na televiziji je jedna naučna diskusija na kojoj postavljaju pitanje naočnicima iz nasa da im objasni šta su to oni zapazili ili šta su oni tolike godine Moravljenje na mjesecu ustanovoj. Šta to ima na mjesecu? Taj naučnik koji je boravljio na mjesecu kaže ono što smo ustanovoj na mjesecu jeste da je mjesec bio pred polođen, pa se sastavio. Čovjek prihvati islam. Čovjek prihvati islam, Allah ga uputio, dao mu uput. Zato i mi navodimo ove muadžize, zato sam izabrao ovu temu, da bi naš, naš iman porastao da bi naše objeđenje u Allaha Đalešanu bilo veće. Možda ova predavanja bi trebalo držati negdje van džami. Da oni koji imaju pogrešno objeđenje, da promijene svoje objeđenje. Jer mi, uz Allahu pomoć, ćemo povećati svoj iman. Naše objeđenje jeki će biti jači, jasniji, vidljiviji. Više ćemo biti pribrženi vjer, kada shvatimo ono što je oko nas, bit ćemo bolji. Međutim, bilo bi bolje da i oni što ne dolaze u džamiju, oni druge vjede da čuju ove stvari, da čuju ono što je poslanjeni s.a.v. rekao prije 14 stoljeća, a nauka sada potvrđuje. I kada su to vidjeli ljudi koji su bili nepijateli, većina njih postaje, postaje, mus, postaje muslimani prihvataju islam, prelazi na islam i postaju vjerni do oci odanje Allahom, poslaniku sallallahu alayhi wa sallam, Ebu Bekr, Alija, Osman, sve ugledi, nudi velikani, razumni ljudi, prelazi na islam, prihvataju islam, bez pogovora, bez razmišljanja. Poslanji sallallahu alayhi wa sallam nije tražio imetak, Nije traži živanje na ovom svijetu. Njemu je bilo najveća briga kako da ispuni ono radi čega je poslan. Kako da ispuni ono radi čega je došao na ovaj dunjalu. Da prenese davet. Da pre prenese islam onako kako to zahtijeva i tražio od njega Allah dan šanom. A sada ćemo razmisliti o nekim događajima, to jeste o hadisu gdje poslanik s.a.v. govori stvari ashabima. Pazite, hadis je vjerozvustajan. Govori a, a, Allah o poslaniku stvari koje će se desiti stotine godine postati. Opisuje poslanik naše vrime, zamislite. Poslanik opisuje naše vrime, evo sad ovo vrime. Evo sad ću vam navest hadisu. Kaže la taqum asa. Relosi sahadis od Abu Hurajre radijallahu anhu da Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao la nastupiti sudnji dan hatta tantashara se ne rashiri fitnelu to jest smotnja. Wa hatta tuksira se ne prosiri lazh وحتى تتقارب الأسواق إسفادوك سترجيشتا برزة نبوستن وبرزة وبرزة ويدن دروقي فاسته دوستو من فريرودي. حتى تتقارب الأسواق دك ترجيشتا برزة نبوستن وبرزة ويدن دروقي وحتى تتقارب الأزمان I sve dok se vremenska razdoblja ne strati. voj je doslovan privod. A sad ćemo uzeti svaku pojedinašku. Ovaj hadis govori uistinu vremenu u kojoj mi živimo. Ako pogledamo fitnelu, smutnja, neriv. Se raširio. Na svakom koraku je smutnja i neriv. Kao i laž. vlaž u medijama, lažu govoru, slabo se kome može vjerovati? Prije dok su Arapi bili, oni su bili poznati po tome da nisu lagali. Radili su mnoge gnusne stvari, kao što je ubijanje, anwaragin tadiy, jeanski djeci, ali nikad nisu lagali. Nikad nisu lagali. Potome su bili poznati da nikada nisu lagali, da su govorili istinu onako kako jeste. Tako su i priznali da je Mohamed s.a.s. sadir kod emin, da je istinu govorio i da je emin, da je povjerio. Međutim, današnje vremenu, laž se raširila, fitnelu, smutnja, neriv se raširio. Pogledajte ovaj treći, ovu ovaj, ovaj treću muđizu u kojoj poslanih govorio. Taqarub el eswak, blizina berzi, blizina trgovini aswaq domazdrici suk, što znači trgovina pijaca prodaja gledajte danas ljudi iz različitih zemalja u različitim mjestima prati tamo darzo citav znači do, dostupna mi je dostupna je na na ekranima i citav ošito svojim kancelarijama sjede i putem mreži koji su povezani, prate skalu, trgovinu, tržište, gdje se šta prodaje, koliko se šta prodaje, u svijetu, subhanallah. Kako je poslanik mogao to znati? Taqarubul eslak, da će ljudima biti dostupno to, da će tako biti blizni, da ta znaš koliko se koliko su poslovali, ne znam, u Americi koliko su poslovali, u Kanadi koliko su poslovali, u Bosni koliko se zaradno tu i tu. To niko mogao znati niko da poslanik. Tetstamo, iza kojega, ku kojeg je Allah poslanik spomenuo u ovom hadisu, to je taqarubul ezman. Vremenske blizine. Vremenski blizine, znači. Prije je bilo je poslao poruku parazam golu teks monošao nesti nazvam kodjeni pa dođe por kao mjeseci dana, krozgodnu dana, znači odtežana, ot, otežana komunikacija. Treba mu dosta vremena da dođe da dođe neka vijest do nekog. A Poslanik sallallahu alejhi ve kaže neće nastupiti sudnji dan. To jeste pred sudnji dan će se pojaviti taqarubul aznam, azman, da će te vremenske razlike biti smanje. Znači, biti smanjno, pomoći ovej telekomunikacije, ljudima je dostupno da prate online, direktno da pra, prate dešavanje, recimo na hađu. Pa vidiš tamo nekom svog, a jedno, mogu, hamenu, ehe. Znači, direktno pratite događanja u jednom odrežnom svijetu, gdje u Recimo sada, ova, Uragan, što je, Ohaba u El, ili Pohara u Ameriku, se mogao također pratiti hajjj i tako dalje, i tako dalje, čak znači, prenosi nam sliku iz daljina. To je jedan hadis znači, koji je Poslanih s.a.v. obavještava nas o stvarima koji će se desiti, to jeste obavještava svoje sahabe, zamislite, oni obavještava oni oni to ne mogu predstaviti se jer to tako nešto se ne dešava. Dak izla... isto kao kada kada je išao na Mi'raj, Isra Miraj. I poslanik je išao tako umbrzinom iz Mekke u u Kuds, tako umbrzinom je da je u jednom deliću prešao to, znači Alavin kadrom. O tome ćemo isto držati jedno posebno predavanje, već ćemo povezati to sa naukom i mogućnost toga, da je to istina. Oni mu nisu vjerovali, pa su ga pitali pa kako on mi to opisao? Kako izgleda koje ko, po, po, po čega je prošao i tako dalje i tako dalje. Nač je poslanik je bio pod pomoć nad narom i Nad narodnim i koji dokazuju, dokazuju istinitost poslanstva Nebuveta Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Poslanik nam daje isharet na svirsku ekonomiju. Kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem Inne min ašrafi sa'ati, a nevšul ma'le, a tevšul tijžavan. Hadis prenosi Nesaja. Od preznaka sudnjega dana je to da će se rasprostraniti novac i da će se raširiti trgovina. Znači o oh, ja sam dokaz putjuje na svjetsku trgovinu, svjetsku ekonomiju. U drugom rivajtu stoji koji prenosi Ahmed imam ja Ahmed da učestvuje žena znači زوجa u trgovini. Ovaj Šta je dio sam prevesti samo, znači znači učiti sudni dan sve dok žena ne bude sudjelovala sa svojim mužem u trgovini. Pa oba ova hadisa ćemo objasniti. Ako pogledamo, videćemo da je trgovinska razmjena danas postala okosnica ekonomije. Trgovinska raznja to je opos ekonomije u kojoj poslanik sallallahu alajhi wasallam prije nije bilo to nikog nomadsa i ono što je bilo nomadsa tu su bili zlatnici bilo je teško prenositi i strah od drumskih razbojnika znači sami možete zamisliti to vrijeme međutim danas je dojista novac rasprostranjeno imate dosta Tako nešto nije bilo poznato u vrijeme poslanika. Tada je bilo da se na Ljudi su razmišljali kako da preživiju. Da se kupi pšenice, da se kupi žit, da se kupi namirnice da se zasadi voćka, paalno i tako dalje tako dalje. Znači nije bilo tajnego, ali poslanik obavještava da će doći to ovdje. I upravo, mi živimo u tom vremenu. Znači, povijestujem našem vremenu. Ovaj drugi dio Hadinsa, gdje kaže sve žena ne bude sudjelovala sa svojim mužem u trgovini. Ako razmislimo o ovom dijelu, vidjet da je doista žena dobila danas jednu veliku ulogu. U javnom servisu, u fabrici, školstvu, politici, trgovini i u drugim stvarima pri žena Milo uopštenije uopšte nije bila zastupljena u tim javnim nastupima. Tako je postojao udruženja žena radnika. I mnogi drugi stvari koji su danas rašinjene nisu bile poznate u tom vremenu. U kojem je živio Allahov poslanik sallallahu Kako je mogao Allahov poslanik znati da će žena jel, biti u javnom servisu da će one javno nastupati da će pratiti kao i muškarci da će biti zajedno snimaju u fabrikama i u školstvu i drugim stvarima. Znači to je jedna jedna modiza jedan doukaz da na darun opravdaj poslanih 3 14 stoljeća opisao naše vrijeme. Dalje jesmo novo usvojili svate Hadisi والله ياسم. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam ukazuje na moderne prevozno sredstvo. 3:14 to je stojiće ukazuje na moderne prevozno sredstvo, na auto. Tamo, znači u tom vremenu kad ljudi kad jedino prevozno sredstvo deva, kon. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam to naziva misja, jakun fi ahiru zeman, prenosi se od Ibn Umara, a on ad Allah uposlanika da rekao, jakunu fi ahiru zeman, u ahiru zeman, to jeste pred krajem um vremena, predsudni dan, pojaviće se rijal, ljudi, jerkebuna ala majathir, ljudi koji će, koji će jahati, koji će se voziti u udobnim nosinkama. Mejaser je liječ koja znači udobna nosinka ili udobnu privoznost. Mejaser znači nešto udobno, fino, od koži, nesto lijepo. Mejaser, pazite, Allahoposlanik nije rekao se jara, nije rekao voziće se u autima. Ko kaže, voziće se u udobnim nosinkama. Mejaser, Hatta je tu abuvavel mesaži. Sličnim onima u kućama. Znači, Tej nositi će biti slično onima u njihoj kućama, na koji im sjeti. Na fotelji, tamo seći, I, i ti u autu sjediš na fino, udobnoj stolci. Čak u bolja u autu voza stolce, neko teve kotkući. Kaže, dolazit će tako pred džaminska vrata znači doložit će tako u tim znači nad tim cicojima sjedala vam doložit će doložit će pre džavinska vrata nisauhum ka sijatin arijat ala ruusihim ka sametum albaht alijat al'anuhunna fa innahunna mal'unat a biti razgoličene i slabo budučene Na njihovim galma će biti punđen, frizuren. Kao grbe iznenoglih djiva. Il'anuhunna feinnahunna mal'unat. Prokunite ih jer suhne, yonako prokunite. Qile, ya Rasulallah, Neko će tada reči, neko je tada reko Allah poslaniče. Wa ma yar khasul Zašto će kuristi koli? Kur. A tjuna bedu i negre enter što što će koristiti konj. Počel konja, konj nema nesta. قال لا تركب لحرب ابدا. Kaže Allah poslanik, nikad se ne koristiti za za ratovanje. Ne smije koristiti za ratovanje. I rovanja enter se kao čerad trata kod na konjem, koji nemaju deva. Ka poslanik, la turkab li harb abada. Ne koristiti konje u ratu. Nikad. Potom kaže da je poslanik sallallaha nezum, ukazuje na moderna oruđa ratovanja. Dostignuća. Da će ljudi, jel, nije poslanik rekao, on će tad voziti migove avione, tankove. Kaže, neće koristiti u ratovanja, neće koristiti više, koristi kodje nje. Znači, koristit moderna dostignuća, koja mi danas svjedočimo. Kako je to poslanik mogao znati, ako ne bi obavio se da bavisem. ovaj hadis, jer tako je jasan i upećatljiv nama i tako jasno je upećatljiv opisu i naše gljene. Da ne može čovjek ostati ravnodušan, da ne može, subhanallah, to je samo mogao poslanik da govori. Dalje, još jedan dokaz mađiza koji pokazuje da je poslanik bio u istinu Poslanik od Allah je ušanio, da nije izmišljao laži i da nije govorio poslume hir, nego onako kako Allah tražio od njega. Prenosi se od Ebu Hurire, radi Allahom. Enne Nabija, sallallahu alaihi wasallam, kale ili Džibril, da je poslanik rekao Džibrilu, alaihi salamu meleku, indama se'ela anisa'an, kada ga je upitao o sunnjine dani, Nol večer kaže se u hadisu ka'an ešratiha. Poslalnik je pisa, pitao Džibrila kada će se desiti sudnih dana. Džibril kaže ja ću te obavijestiti o preznacima sudnih dana. Jer Džibril ne zna tačno kada će se desiti. Ali Džibril zna preznake sudnih dana. Kaže ja ću te obavijestiti o, o preznacima sudnih dana. Mina. Pa je spomenuo ti preznaka wa ida te tavala ru'atul beha'i A u ru'a'u l-beha'imu fil-bunjani <coughs> fedarike min ašratiha. Kada se čobani oni koji stoku, budu nadmetali u izgradni velikih građevina. Fedarike min ašratiha. To je preznan sudnji na. Pogledajte. Arapi koji su bili juče čobani. Znači šta je bio? Bio šator, deva, pokoja oca. Danas u Dubaiju imate znači zgrade koje dodiruju nebo, dodiruju dodiruju znači oblake, na koje se strah popet Nećete ništa pogledati dozvuk kako is. Evo vidite pored zameke Abi mislim da su malo odmakle to, pored podiglo na veliku zgradu. Veliku zgradu iznad Kabe podi. I e gore prilijepilo na saudijski znak. Ko da on bitno. Tačno. Znači, preznak sudnjih dana. Poslanih sallalahu visada u ovom vremenu da će se ru'a ru ul gha'i u drugom vremenu ru'a ul gha'i ili pastiri pastiri znači oni će se nadmetati u, u izgradni u izgradni veliki palanču u izgradni veliki građanima i vidimo da sami u istinu nadmeću i hvališu koje je napravio ve, ve, veću građanju Kako je poslanik sallahu sal, a.s.m. Ogao to znači prije četrnest stoljeća da je bio poslanik. Navešit ćemo još jednu muadjizu koja potvrđuje istinitost sallahu poslanika sallahu a.s.m. Pa ćemo uvijek u sljedećem predavanima nastaviti da nežemo ove muadjiza sallahu a.s.m. Naravno mi ćemo govoriti o drugim muadjizama. Govorit ćemo mu iz Korana. Govorit kako je Islam rešao probleme recimo koja Amerika danas ne može riješiti deblineći kako to i sami pišemo neka naučna dostignuća koja su se pokazala kao istrita nekim značajnim visokim ustanovama obrazovnim ustanovama ako je i sam večrani pokazao govorimo o odizma u moru odizma u kosmosu U, na zemlji, u nama samima, u raznim stvarima, da to ne bude klasično predavanje koje, na koje smo mi dosad sad da čujemo u džami, da to bude nešto što ćemo uistinu nakon toga osjetiti slast imana, nakon čega će nam se povećati ubjeđenje, nakon čega ćemo s, biti svjesni svoga života, to je iest Sljedeći hadis, sljedeća muadjiza koja potvrđuje istinitost poslanstva Muhamada sallallahu alihi sellem, to su naznake poslanika da će se pojaviti pred kraj ovog umjeta, da će se pojaviti i raširiti neznanje, džah. da će se raširiti ubijstva i da će biti dosta imitka, malo. Kaže da تقوم ساعه قال Sve dok se ne uzme znanje. Tako će se oduzeti znanje bi qabdil će učeni ljudi umreti. Ali umre. Omladina neće da uči, oduši tamo neite da da znanje šerijatsko. Pa će se pojaviti generacija kao što sada pojavila generacija učen čovjek, muftija, dopusti ljudima kamat. Ono što je Allah zabranio, ono što je haram, što nima nekakve polemike, dopusti ljudima kamat. I mnoge novotarije koje su uvele učenjaci, znači, totalno za, zažmiri, što tim novotarijenom. Jer poslani kaže men ahdete fi emrina haza, ma lejse minhu fa huva rad. Onaj ko u vjeru uvede ono što nije od njim. To nema ima veze s njom, to se odbija. Ali kad se pojavi džehme, kad se pojavi neznanje, kad se raširi neznanje među ljima, to je dokaz da je nestalo ulemni, da nestalo ljudi koji su učeni i koji su hrabri dovoljno da kažu ljudima istinu u lice. Nekada čovjek zna istinu, ali ne smije da ne bi zgubio položaj, da ne bi uvridio oboga, da ne bi skvario Onome, da se ne bi Oni oh, na Pa od čega se da ali? Od čega se onda učenja? Šta je ti to uvjer za znanje? Jer si učio znanje da dobiješ pare? Pa gdje taj tevekul, gdje je osnovac na Allah i rršanuhu? K'o te hrani? Pa hrani na pa mu da strah? To je naše slabost I to je istina. Poslani kupuji naše vrijeme vatuksiruzilza pazite poslanje kaže pojaviće se mnogobrojni zemljotresi Allahu akbar mnogobrojni zemljotresi i na svetu dva zemljotresi zemljotresi su u ramazanu posada pa Sendi i Americi pa u Kini, Indiji mnogobrojni zemljotresi prije nije se, nije bilo zemljotresa Nisu bili zemljotres. Za vrijeme posla nije bilo zemljotres. Za vrijeme Omera pojavio se jedan zemljotres i Omer je udario svojim štapom i rekao, kif! Stani! I zemljotres stao. I rekao, ako se još jednom desi zemljotres u Medini, ja ću osnapustiti. Otiću. Jer se zemljotres dešava radi ljudskih grija i harama. Ali danas, sako malo se dešavaju zemljotresi. Vajete qarabu zemani. I ovom hadisu spominje se blizina, vremenska blizina, koju smo spominuli u prijašnjim hadisu. Znači, proslanik nekad u više rivajeta, više hadisa spominje neke stvari. Nekad spominje iste stvari. Wa tuzhirul fitan. I pojavit se fitan, fitan, smutnja među ljudima. To smo već spominjali. Wa yuk sirul harad, I bit će mnoga obistva. tu ćete, mnoga obistva. Evo ne znam, pomjeriti koliko se ljudi ubi svaki minuti, svake sekunde, a da da se ne kupi. Mnoga ga u nas, ako uzmete vest, pa ti ne možete da vjerujete da, da je majka ubila svoje dijete. Izbola da nožem svoj djecu, da neke stvari da. Je... Noga su u isto dešavale. Fayuksir fihi mal fayufid. Pa kaže biće raširen imetak koji će ljude uništavati. To su samo dakje naznake zadovoljimo se s ovom količinom hadisa Allahu possessanike sallallahu alayhi wasallam u našim sljedećim predavanjima ćemo nastaviti ovu temu Molimo bahre Rashanu da vas nagradi oblači svu nagradu na ovom slušanju nadam se da smo se okorisnili od ovih hadisa i ovih vasieta i savjeta